Nikita stanescu ruga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 George Gregorian, tatăl nostru. Tatăl nostru care leiești din cer. Pe tine te avem și îți mulțumim în câte cu lumină agonisim, și în umbrele odihnitoarei seri. Tatăl nostru, care-l ești în cer, Sfințească-se trăimea ta în vecii, Vecii de flori, de vis și în genunchieri, Că tu sădești și tu pe toți ne știi. Tatăl nostru, care-l ești în cer, Cădem Și nu ne duce În ispită În coasta noastră E suliza de fier Cu stropi rodim lumina Risipită Tatăl nostru Care le ești în cer Ne ducem și ne izbăvește, tată, floarea din noi ce naștea tot curată și putrezește în lacrimă și ger. Sandu Tudor. Vorba din vis. pesc la ceasul de hodină Florile și fiarele împreună. Linul suflu fără de lumină prin tulpini și trupuri se îngână. Somnul lor ușor se înfrigurează, Tresărit se țese în picotire. Între gene și pe frunze, Teama trează, joacă în somnarea lor subțire. Singura făptură omenească, Fiindcă e cuvântătoare gură, Chiar din adormirea ei trupească face tâlc de mare ghicitură. Bate visul în inima de om, ca o apă de pe lumea cealaltă. Din adânc o glinzile de somn se ridică spre vedenie înaltă. Vezi lăuntric parcă în afară. Fața lumii, cea nebănuită, Bucuria cea de-a doua oară, Peste noaptea ochilor evită. Cresc minuni și nu te mai uimești. Crezi că sunt acele ce n-au fost Și, pornit de avânt, vrei să grăiești un cuvânt sonor cu anume rost. Gura însă stă de rece piatră, Din trup stins se zbate bate prorocul, Dar lumina încenușată în vatră, Cugetul zbucnina ripă focul. Și-ți rotești tu vorba fără sunet, Fără de ajutorința gurii, în ecou lăuntric, ca de tunet, trec prin tine semnele Scripturii. Ioan Alexandru, Maria Magdalena Să-l caute între morți, ia cea din s-a dus. Se declanșă în ea o vijelie de cum îl îngropară pe Isus. Era din nou lăsată în pustie. Simțea că se sufocă pe pământ. Din loc în loc, Cerca o surpătură unde e el s-ajungă mai curând Și să-i rute moartea de pe gură. Pulberea s-o strângă și pe ea, Grabnic șeolul s-o înghită. Pe dealul căpățânii șerpuia cu noaptea în cap Fecioara despletită. Când se crăpară zorii cei din tâi, Fără el pământul să-l cuprindă, În mahrama strânsă căpătâi, Rănile începură să se aprindă. Și mormântul roată răscolit Și săpând un grădinar pe-aproape Și pe când să-l vadă deslușit, Tremura columba peste ape. Și-o strigă pe numele ei, blând, și-l recunoscu din mângâiere și călca pe celălalt pământ, căci trecuse în el prin înviere.